Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fia János. Történet néhány emberrel, akik elindulnak győrből, hogy elérkezzenek valóan nyíregyháza közelében, már majdnem nyíregyháza közelében vannak, amikor az autópályán hagyják az egyik társokat. A részegek, hogy a sofőr is részege, vagy sem, az magából a jelentésből, amit felolvastam, nem derül ki egyértelműen, és az ügyészségen még nincsenek ott. Tehát nem tudnak erre válaszolni. Végül is az, hogy tudatát mennyire fogta át, az, hogy mi következett be, befolyásolja a tény, hogy ivott-e vagy sem. E tekintetben itt vitába kovarodtam valakivel, úgyhogy azt majd a követően fogom tudni rendezni, leginkább magamban, ha majd, mert valaki arra figyelmeztetett, hogy én másokat arra imtek, hogy bizonyosodjanak meg az összes részletről. Én e tekintetben őt kötekedőnek neveztem, és aztán utána visszavontam mondván, hogy a cikkből egyértelműen nem derül ki, az ellenkezője sem. Tehát Ebben a szempontból félrethetően volt megfogalmazó, de félrethető megfogalmazás ide, félrejthető megfogal me megfogalmazás oda, nekem azt a félrejthető megfogalmazást abban a félrejthetőségében meg kellett volna ragadnom. Tehát most egyébként, hogyha ivott, e, akkor is, vagy ha ivott, ha nem ivott, azon gondolkodom, hogy alapvetően megváltoztatja a történet megítélését, amelyet egyébként alapvetően azért tettem az első fél órában, csak most, éppen emészt azt, hogy vajon miért is kerültem így konfliktusba önmagammal vagy egy hallgatóval, de majd megpróbálom túltenni magamat rajta, szóval én ezt mindenféleképpen amiketünk beszélgetés elé akartam helyezni, ami a Tóbiás József féle történet és amin nem tudok túljutni nem tudom megemészteni miközben nem az én történetem um, Balesethez hozzá lehet szólni a sokféle fokozat a is és azt hiszem, hogy ha valaki annyi a részek csak még ha részek volt is, hogy vezetni még tud, akkor azért a a képessé elér egy bizonyos szintet, és ilyen szempontból viszont akkor már nem feltétlenül perdöntől, hogy részek volt előtt sem. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy vigyázni kell egy egymásra, ott hagyjuk el a másikat az útszérén teljesen öntan állapotban, akkor csodálkoznék, hogyha annyira részeg lett volna a sofőr, hogy, hogy ne ismerje fel a helyzetnek a kényességét. Hát igen, az embert azt foglalkozni, jó, itt most a ténybeli dolog az ember mindenképpen foglalkoztatja, de ugye az van benne, hogy vajon van-e a részegségnek olyan határa, eh, ahol az ember úgy veszti el az önkontrollt, vagy a más kontrollt, hogy ott hagy valakit, akit egy... Most tulajdonképpen alapvetően az van az emberben, hogy vajon józanul, vagy részegen másféleképpen cselekedett volna, mennyiben befolyásolta őt a többiek viselkedése, vagy az ember semmilyen körülmények között, ha ilyesmi előfordul, akkor nem hagyja magára a társát, valami asszugja nekem belül, hogy ilyen nincs, a józanul és részegen is előfordulhat, hogy magára hagyja ilyenkor a társát, de bármelyik verziót is veszem, rosszul dönt. Beleértve, hogy egyébként az a szituáció is előfordulhat, hogy ilyenkor egy kergetőzés következtével az illető saját maga fut egy autó elé, de ez már a képzelet szüleménye... Egyáltalán nem biztos, hogy ilyenkor valakit nem ártalmatlanítani kell, és a szó fizikai értelmében leütni, hogy ne tudjon magában kárt okozni vagy megkötözni. Ilyen szituáció, ha nem is pontosan ilyen, de velem is baráti környezetemben előfordult. De szerintem nagyon kevés olyan egészséges, magyar ember van, akivel nem fordult elő hasonló helyzet, akár úgy, hogy ő volt a társaság másik tagja, akár úgy, hogy ő volt a társaság legsebezhetőbb tagja. És én mert nem tartom elképzelhetőnek egy nagy felelősségben, hogy ez megtörténjen. Az ember egy idegen ez is ott lehet, hogy a mentőt, hogyha látja, hogy olyan mértékben öntudatlan, és hogy maga hogy tehetetlen, hogy, hogy veszélyesodhatja magát. Nem csak azért, mert autópályán van, egyáltalán sehol nem vagyunk ott, egy maga mert ember. Szerintem egyébként a büntetőjogi felelősség az ehhez kapcsolódik. Óvattal a testtel, mert ugye miközben én ez csoport dinamikailag figyelem. Sose fogom elfelejteni az én egyik szerelmemet, aki csak azért nem volt az életem legjobb nője a szónak emberi tervészetét illetően, mert vala megbántanám a mostani barátnőmet, De nekem nagyon nagyon klassz barátnőim voltak. Ő egy orvos volt, és Amerikában egyszer ő úgy hagyott magára valakit az utcán, mármint, hogy nem magára hagyott, hanem, hogy valaki feküdt az utcán, és nem ment oda hozzá, mert ismerte a más miatt nem, a férje Okán, aki Amerikában élt, akkor éppen az ottani szabályokat, mert szerint, hogyha ő bármit tesz, akkor onnantól kezdve egy olyan jogi egységet fog össze az illetővel, Aminek következtében, ha valami történik, akkor azért jogi felelősséget vállalt. Tehát, hogy ott konkrétan mit kellett tenni, erre már az én tudatom nem terjed ki, tehát nem emlékszem már rá, de valószínűleg mentőt kellett volna hívni, vagy bármi, de az az orvosi, tehát az a hipokratesi eskü, amely egyébként őt elvileg, vagy gyakorlatilag is talán arra kellett volna, hogy ösztökéje, hogy ő cselekedjen, ott azért nem működött, mert én ezt azóta sem tudom megemészteni, de értem. Jó, ö, szerintem, most egyszerűbb a helyzet, tehát mentőt kihizni, és a mentőt. Tehát ez nem egy nagy nem egy nagy felelősség nem egy nagy kockázatvállás, velem is előfordult, mert ilyen vagy vadidegen emberhez kihívtam mentőt, mert láttam, hogy maga a tehetetlen pont a, a házam előtt elkésztem, onnan, ahova mentem, ez annyira magától értetődő, hogy nem vetődött fel a kérdés, hogy ezt ne meg az ember, nem vagy a saját barátjával. Nyilván nem ismerem az énnek a minden részletét, és nagyon rossz dolog eh, Erti Hacsi húságot lóbálni egy ilyen ügy felett, amit nem is ismer az ember. De az ismert adatok alapján ez, ez egy elképzelhetetlen történet, és egészen, egészen nyomasztó történet, az gondolom. Nyomasztó történet, Tóbiás József története is, vagy a feleségé, vagy a családjai vagy a nem tudom ki, amelyben én tegnap óta hogy ki hogyan szólalt megváltatlan, azt érzem, hogy valaki vagy valami cserben van hagyva, de ennél sokkal pontosabban most reggel 7 óra 41 perc, nem tudnám ezt megfogalmazni. Én kicserben itt hagyva sok szinten, és nyilván nem kell taglálni, hogy az elsődleges áldozatok, célpontok elsősorban, akik mellett azért uh, lehetett volna határozottabb és egyértelmű kiállást is látni, de, de valamint szintén magamat is kicserben hagyva éreztem, amikor olvastam ezt az egészet. Biztos, hogy sokan vannak, akik azt gondolják, hogy nem tudnak már meglepődni, vagy nem lehet őket meglepni magyar külvilág tematikájában. Én is voltam ilyen elnyúzakodott, de, de sikerült. Nagyon sok is talán a reakciót kaptam, hogy percek itt csak néznek maguk elé, hogy hát igen, igen, ez tényleg, tényleg van, ilyen tényleg védsezik. Én azt gondolom, hogy ennek a cikknek mi nem vagyunk a célközönsége, és akik a célközönsége, azoknál ez el fogja érni azt az eredményt, azon gondolkodtam, hogy ez miből, mi célból történhet. És én arra jöttem rá, hogy ez a cél ez nem más, mint az MSP közelgő tisztújítása, ahol minden bizonyjal meg fogják választani Hiller Istvánt elnöknek, mert Tóbiás Józsefet nem akarják, és Tóbiás Józsefre ez a cikk akkor is rá fog égni, hogyha egyébként mi ketten itt meg fogjuk állapítani, hogy Gábornak és kompániájának el kell tűnnie a színről. Megmondom neked, anélkül, hogy így tovább cifráznám, különös tekintet az első fél óra után, ahol ezt a lukat hagytam, és ez valószínűleg még egy ideig zavarni fog. Függetlenül, hogy az egésznek a megítélése az ezen alapvetően nem múlik, és ezt többet már nem hozom elő, de, de én azt gondolom, hogy ezt a célt szolgált ez a cikk. Ezt nagyon jól van megkerülni a cikknek a bátor állam vagy a, a Egyben valami szinte, hogy elég elég sokkal lett motivációkat sajták, de én sem tudom. Van, van itt egy, egy olyan uh, politikai és sajtófilozófia, amely szerint uh, minél élesebb, minél durvább, minél keményebb konfliktusokat kell gerjeszteni, ami reakciókat vált. Én ezt értem, de Tobias József egy teljesen jelentéktelen személyisége a magyar közéletnek. Őt megbántani minek? Sokkal inkább arról van szó, hogy az msp vel egyszerűbb lenne nem konfliktusos helyzetbe jutni egy ilyen terrorveszély esetében, nem feltétlen könnyen, de nehezebben megegyezni, ez Hiller Istvánnal talán könnyebben megy. Én konkrétan azt gondolom, mint hogy a bikát is ugye úgy gyengítik el, hogy különböző dárdák érik, és lassan fárad el, és lassan szenved. Nem tekinti szerintem a Fidesz Tobias Józsefet egy ilyen bikának, de az elvérzéséhez egy ilyen cikk, akkor is hozzájárul, ha egyébként az értelmiség förmedvénynek tartja. Amiről te beszélsz, abban Tobias József értékén felül van kezelve. Függetle attól, hogy most nem a cikk érdemi részéről beszélünk, hanem arról, hogy vajon mi célból íródhatunk. Megint csak azt mondom, hogy ezt nem, nem fogok tudni kitalálni, én, én kételkedni szoktam az ilyen és komplex terveknek a, a lehetősége, mert szerintem sokkal egyszerűbb megoldások lehetnek itt, hogy egyszerűen valaki belebotlott ezekből a képekbe, és beindultak az iskolás ösztönei. Nem tudom, szerintem sokkal egyszerűbb megoldás, hogyha én vagyok a Fidesz kivásárolni a szükséges számú hiányzó képviselőket, mint az egész pártok ilyen módon. Kóptál. Jó, hogy nyilvánvalóan ez nem egyetlen egy dologra vonatkozik, tehát én ezt csak példaként említettem, de a későbbi együttműködés szempontjából ennek lehet jelentősége. Nem biztos, hogy a Fidesz nem azzal jár jobban, hogyha a, az úgynevezett bukholm a folyamatosan a terrorizmus támogatójának, illetve mindenfajta pozitív kormányzati intézkedéskerék kötőjének a, a szeretében feltüntethető. Ismétlem, szerintem mindig egyszerűbb a egy-egy képviselő eddig is működött itt miány alkalommal. Én ebben, ebben a verzióban nem tudok hírni, amit most felvázoltál, de megint csak az életékes verztársakhoz tudnak utalni, lehet, hogy Géfodor Gábornak előttek mondani, ahol olyan lenne. Én megkerestem Géfodor Gábor, de a fülebottyát nem mozgatta. Um, én nem tudom elfelejteni azt, amit egy kormányinfó mondott Lázár János a saját filem halatán, tehát ott nem volt közvetítő közeg, ami ugye azzal volt összefüggésben, hogy milyen cikk jelent meg Bodnár Zoltánról és Csepregin Nandorról, már pedig ők nem árulnak egyékenyen politikailag, amit Lázár János szükségesen, vagy nem szükségesen, megfelelően találhúzandó, még kommentált is, és arról beszélt, hogy ugye ez a konfliktus abból adódik, hogy végül is a miniszterelnökségnek ki kell adni. A Századvég Alapítvány által készített több ezer, vagy ki tudja hány oldalas tanulmányokat, amelyeket egyebek köz Bodnár Zoltán is kiperelt. Nem ő, de ő is csatlakozott hozzá. Ez a Századvég alapítványt. nagyon súlyosan érintette, mélységesen nem értettek vele egyet. Tehetetlenek voltak a szónok abban az értelmében, hogy ebben a folyamatban ők nem voltak önálló komponensek, és mint egy bosszúból született meg ez a cikk, amire akkor Lázár János hetekkel, hónapokkal ezelőtt, de nem olyan nagyon sokkal ezelőtt, tehát három hónapon belül szerintem azt mondta, hogy ez a Fidesz belső mozgásával kapcsolatos, nem kívánatos belső mozgásával kapcsolatos, Mindkét személynek felajánlottam a sajtóbeli segítségemet, Bodnár Zoltán azonnal jött fel, és csak később azt mondta, hogy ilyen a politika, mondtam, hogy drága barátom ebben kételkedem. Uh, aztán egy következő alkalommal feltettem a kérdést Lázár Jánosnak, hogy ez mennyire tűrhető a Virekóász Zoltán meghallgatva, azt a kérdést ami inkább egy megállapotás volt, azt mondta, hogy kérem a következő kérdést. Hát ez a szegény azt állapította meg, hogy ilyen a politika. Szerintem azért ez egy minőségi különbség, hogy, hogy meghatározott színvonalú és minőségi támadások azok, azok politikusoknak érnek el, akik vállalták azt, hogy bármi megtörténhet velük, amikor ezt a munkát az a, Az a két cikk, ami akkor dőlt, azok totálisan voltak, csak másféleképpen voltak vállalhatatlanok, mint ez. Semmi következménye nem lett. De azt azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy a vállalhatatlanságnak nagy vagy nagyon más minősége amikor egy politikust akármilyen hondolító módon támadnak, mint mondjuk Tobias Józsefet is ebben a cégben különböző ilyen, ilyen drogos flekkekkal megtámadtak, és más minőség az, hogyha egy 13 éves kiskorút visznek bele ebbe a történetbe, mindezt azért, mert az ő apja az egy jelentéktelen pártnak az elnöke. Tehát szerintem ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon éves határvonal, hogyha következményekről beszélünk, hogyha az erkülcsi megítélésről beszélünk. Hát gondoljuk még csak az a kérdés, hogy ha ennek van egy célja, akkor az, aki ezt megért és az, aki egyébként berakta, az miközben, lehet, hogy egyetértett velünk, azt gondolta, hogy erre így van szükség. Nem, megint csak azt mondom, én nem hiszem, hogy ez az illető az egyetérthetett volna velünk, tehát más, nem érti talán most sem, hogy mi a problémát. Jó, de ugye egy internetes újságnál is nagy valószínűséggel, bár ez egyáltalán nincs feltétlenül így, elvileg legalább két embernek kellene egy ilyen cikk felkerüléséhez hozzájárulni, a cikk írójának, és valakinek, aki ezt olvassa, leszámítva egyébként, hogyha a 880-8.hu szerzői egy olyan engedélye rendelkeznek, hogy bármikor csatlakozni tudnak az internetes felülethez, az ig a világán senki nem befolyásolja őket abban, hogy valamit közzét tegyenek. Ennek a valószínűségét azért én inkább 49, mint 51 százalékra teszem. Már a valószínűségét? Hát, hogy valaki csak úgy szabadon rendelkezhet a 880 82 felületével, és ha valamit ír otthon, azt a következő pillanatban fölrakatja. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a szerkesztőséget olyan, mondjuk így, hogy vagy hogy megbízható kázerekből rakták össze, hogy... Mi, te ismered a szerkesztőséget? Te ismered a szerkesztőséget? Ismerem, hogy régóta a főszerkesztőt, és néhány további a, a az élet, hát Ezek főként egyébként ilyen szemináriumi baráti társaság, tehát az LTIK ról Gépfadoriából követőjéből kikerültem, mert van köztük néhány veterán publicista is, tehát ezért lehet szövegeket is felírni. azt nem tudom, hogy ez alatt az elménnyel alatt ki, ki az, aki, aki megbújik. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy van annyira megbízható a szerkesztőség maga, hogy, hogy legyen egy viszonylagos autómiája a pártközponttal. Nem hiszem, nem hogy ezt egyeztetni kellett a Rogán Minisztériummal, vagy Saboniárfölddel, vagy a kárkivel. a gondolták, hogy ez egy nagyon jó poé lesz, nagyon jót fog ütni, fel fognak háborodni. A, a liberális nyafogók, és ez majd jó reklámat fogadni a, a portának. De azért szinte egyébként nem igazán érdekelnek a motivációik ebben Ezért mondtam azt, hogy nem hiszem, hogy Én értem, hogy nem befolyásol, de az a felháborodás, ami például tegnap nem volt, azt a hallgatóim tízeskálán egyesre se adták vissza, és később se nagyon jelezték irányú aggodalmukat. Tehát az, hogy ez egyébként ö, valamilyen felháborodás szül, hát valamilyen felháborodás szül, de nem azt az elementárisat, ami bennem van, és ami már azért is szétszállazódott, mert közben néztem, hogy az egyes politikai szereplők, akik érintettek vagy nem voltak érintettek, hogy viselkednek. Nem tudom megítélni ezt, hogy pont akkor a hogy miért nem telefonáltak be. A, én, én különböző fórumokra azért láttam a felháborodásnak, az egyébként jeleit. Megérdem egyébként Pártholatartozástól függetlenül, tehát ez, ez kivételesen nem egy ideológiai törésvonal, hanem inkább emberi minőségi törésvonal, azt hiszem, és elég egyértelműnek látszik az én meglátásom szerint a, a Fidesz a szavazói számára is, hogy mi a probléma ezzel a... Hát, mi a Fidesz legelkötözettebb szabad, szavazóival mi a helyzet? Azt mi alapján állapítod meg, kedves Filipov? Hogy milyen helyzet a Fidesz szavazóihoz? Hát e tekintetben igen, a cikk után. Igen. Reprezentatív élelményel nem lehet, hiszen felmérést nem végeztem. Vannak a klasszikus szólással vannak Fideszes barátaim. Elég sok nézem a Facebookot, nézem a, a sajtóreakciókat. Ez alapján arra következtetek, hogy, hogy nem, nem maradhatóztatlan sikert a Fideszes táborban ez a Hát igen, csak az a kérdés, hogy a fideszes Facebookhozók, azok mennyiben fedik le ma a Fidesz bázisát. Beleértve természetesen, hogy ők mennyiben fedik le azt, akik a 888. t olvassák, ezt aztán végképpen nem tudom. Egyetem ütettem három között egyként a facebook kommentelőknek mentelőknek a, a csoportják, beteketben ott volt a fideszes sajtónak a jelentős része, fideszes politikusok és körülöttem élő, nem 888 olvasó, de fideszes uh, szavazók, akik azt mondták... Én egyetlen egy fideszes cset sikerült uh, találnom, aki egyébként bármilyen megjegyzését követően itt a rádió nagy nyilvánosság előtt beszélni volna velem hajlandó, pedig nem egyet kerestem, meg azt követően, hogy írásban jelezte véleményét. Ez hát egy nagy probléma, a, a, és akkor most harmadszorra, most, most meg fogom végigmondani ezt a mondatot, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy Géfaló vagy a szikszázóinek, vagy ha ő az, akkor neki a motivációja, az tényleg teljesen hidegenhagynak. Ami szerintem fontos ebből az egész történetből, az az, hogy a hogy szociopata embereknek, akik nem érzik azt, hogy hol a határ, azoknak egyértelmű jelzést kell adni minél több oldalról hogy mi az, ami, ami egyszerűen nem, nem képezheti kérdéstárgyát, és amit nem lát. Igen, csak az, amit te szociopatának nevezel, az nem egy objektív valami. Arra ő azt mondja cinikusan, hogy ez nekem belefér. Te pedig azt mondod, hogy nem. És ott pár meg. Világos, ez a klinikai definíciónak a része, és azt nem fogja megérteni. Ezért mondom, hogy a fontos, hogy a külső jelzéseknek az érkezése, és a külső jelzések legalábbis valamilyen szintig érkeztek. Az elég nagy pedig elég aggályos számomra, hogyha valaki ezt az éleményét, ezt a helyes véleményét, ezt nem odáig vinni, hogy következetesen beviszi a médiába, vagy az arcával vállalja, vagy magához szögeli ezt a Facebook hogy Nálam ez a problematika visszatér a Navracsics tiborral folytatott beszélgetéshez, mely szerint a pár céljai és azt, amit el akarunk érni, az a lojalitásomat nagyobb igény, mértékben igénybe veszi, mint a morálomat, én Géfodor Gáborról, akár tőled, akár másoktól csak a legjobbakat hallottam, miközben a egy szereplése kapcsán a legtöbbször téfte a hajam, majd az azt követő ténykedése kapcsán is téfte a hajam, de mindenki azt mondta, hogy egy mérvadó figuráról volt szó, aki a maga területén jelentős figura volt. Én azt látom, anélkül, hogy az illetőt ismerném, hogy az ő lojalitását olyan mértékben vesz igénybe a párt vagy a pártja, ami az én szememben, ezt az illetőt, akit nem álmódonban ismerni, akár pillanatok alatt az öngyilkosságig is kergethetné, hiszen nagy valószínűséggel jelen pillanatban mind a két dolgot átlátja az ő tudata. Azt, amit elkövetett, és az, ami van vele kapcsolatban, magára van maradva, és ebben a magára maradásában én nem tudok neki úgy segíteni, hogy ezt az öngyilkosságot ne kövessel. Kerestem, de nem beszélget velem, és ha gyilkos lenne, megérteném. Akár a szó fizikai értelmében, akár a szó szellemi értelmében. Ez egy meghasonlott elme ez a Géphodor mindenféleképpen az alapján, amit én látok belőle. Nyilvánosan is megtanálisítani, hogy a lehető legjobb véleménye voltam róla régen. Nekünk jó kapcsolatunk van régről, ezért nem is szeretek kapcsolatban nyilvánosan egyébként állásfoglalni. foglalni. Lább most mégis megteszem. A meg hasonlóságát pedig szerintem mely szavakat használtál, és hogy, hogy felejtsen ki ezt a dolgot. Milyen szavakat használtam? Tessék? Milyen szavakat használtam? Már én sem hiszem, mit mondtam, teljesen egyetértek azzal, amit mondtál a meg csak igen, azt mondtam, hogy, hogy, hogy még engem fejeztet ki magad. Igen, de engem ez a meg ez nagyon foglalkoztat, ugyanis ez a meg nem csak G. Fodor Gáborra áll, hanem a legkülönbözőbb emberekre, és nem csak fideszesekre hogy Egyáltalán azt az életet, amit itt mi élünk, azt nekünk muszájja -e élnünk, vagy valamilyen mágneses hatásnak engedelmeskedünk, amely mágneses hatást egyébként, ha ki kéne szavakban fejeznünk, akkor valószínűleg baromságos sorozatát mondanánk, és hirtelen elveszítenénk azt a magabiztosságunkat, ami alapján ténykedünk. Hát ebből a mágneses hatásról érdemeslenül megkérdezni Bújás Gergelyt, hogyha hajlam már erre a nyilvánkozni. Csütörtökön kénytelen lesz, ha egy. Ha én tenyap egyébként felajánlottam neki egy személyes beszélgetés is arról, mert nem akart megnyilvánulni külön ennek kapcsán, és hogy törtökön szoktuk óra után beszélgetni, de az, amit ő írt, az is, egy, az is azt veti föl, belejétve a többes szám első személy és az egyes szám első személy váltakozó használatát, hogy ott is valami történt, aminek a, a keletkezés történetével én szívesen megismerkednék. Természetesen egyetek, én is megismerkednék fel, az egy érdekes szituáció, amikor valaki tesz egy megnyilvánlást, ami jobb és bal oldalon egyaránt elismerést lész ki, leszámítva a Pk-s oldalakat, és ezt a véleményt utána nem, nem meri az arcára, venni, nem meri kifejteni. Ez egy, ez egy nagyon furcsa. Hát beleértve, hogy azt se tudjuk, hogy ezt a megjegyzést követően egyébként bármi történik is-e, abban a politikai családban, amelyhez állítólag ez alaptartozik? tartozik? A szempont, hogy láttad, tehát az én böngészőmön nem látszanak az hirdetések, de tegnap arról szóltak a hírek, hogy a kormányzati hirdetések egy, egy része lekerült az oldalról. De aztán nem tudom, hogy ez egy, ez egy teljes levételnek az eleje volt -e, vagy csak valami véletlen rendszerhiba. Ez ezt azért érdemes lenne majd megnézni, hogy, hogy a rákos botránynak a fényében, hogy akkor tájára a kontextust, Vajon ez a cikkhez mennyit ér ilyen szempontból? Hát hozzátéve egyébként, hogyha valaki kormányzati hirdetést visszavon, akkor az vajon azonnal van-e, valami asszúgi, hogy ez nem így működik, már előfordulhat. Ezt egy ügynökség közvetíti ezeknek a hirdetéseknek a kiszervezését, tehát ez egy hosszabb folyamat, de két nap azért már szerintem belefér abban a hosszúba. Igen, elvitt, igen. Ezt, ezt nem, nem tudom, lehetséges, én a 888.hu-ra kizárlag akkor tévedek, ha valami ilyesmi történik, az összes hirdetést átugrom, azt se tudom, hogy ezt megelőzően milyen hirdetések voltak, azt se tudom, hogy most milyen hirdetések vannak, és azt se tudom, hogy egyébként a korábbi hirdetésekben mennyi volt az állami, én ezt az Indexen, az origon önök különböző megjelenézéseket hallanak, és a 888.hu-n sem nézem. Én azt nézem, hogy azok, akiknek én felajánlottam a megszólalás lehetőségét, senki nem élt vele, beleértve az érintettet. Mert az érintetteket, mert hogy többen is vannak a két oldal. Igen, hát két érintett van, meg egy fiatalkor, a fiatalkorúval nem vettem fel a kapcsolatot, de a házas párral igen. Ja, úgy értem, hogy Géphodor Gábor az első érintettet. Ezt is felvettem a kapcsolatot, de hát ő az egyik oldalon van, a másik oldalon egyáltalán itt vannak oldalak, akkor egy család van, és abból a családból két emberrel felvettem a kapcsolatot. Egy adott egy választ is, aki azt mondta, hogy még vár. És ez a várakozás az én szememben hát beleértve, hogy én ugye nem, ha, ha valaki nem akarja, hogy nem segítsek, hát nem tudok jobb szót, segítsek rajta, akkor, akkor azt tudomásul veszem, de hogyha azt írja, hogy vár, akkor az bennem rossz kontextusba kerül. Nem tudom, mire vár. Megkérdezni, a másik felet, aki nem vár, hogy hogyan éri meg ezt a várást. Megírtam meg, meg gábor Gáborot is, kétszer kerestem, egyszer se válaszolt, nem tudok ennél többet tenni. Gulyás Gergelyt megkerestem, nem válaszolt, Daj Tamást megkerestem, nem válaszolt, Gólyás Gergely válaszolt, Dajstamás nem válaszolt, és mindazok, akik egyébként meg vannak hatódva Gulyás Gergelynek a válaszától, hát kívánom nekik, hogy sohasem legyen ok egynél nagyobb mértékben meghatódni. Tehát Gulyás Gergely azt tette, amit megkövetel a haza, de ez nem úgy működik, hogy egy szóvivő, aki egyébként nem Gulyás Gergely, kiáll és valamit mond. Tehát én ugye ugyanúgy, mint a, a, a buszos történetnél, azt gondolom, hogy ezt itt valami kollektívvának kéne válni a társadalmi részének, lehet, hogy ezek ilyen hagymázas gondolatok, ezt a kollektívává válást nem élem meg. Én nem hiszek abban, hogy a társadalom tud kollektívává válni. A, a viszonyokhoz képest szerintem azért az. Azért... Egybe kovácsol bizonyos konfliktus embereket, azt azért tapasztaltam. Csak, bocsánat, hanem... Összekovácsol embereket bizonyos konfliktus, azt tapasztaltam életem folyamán. Igen, igen. És olyan embereket, akik nem. Nem Kovács össze minden helyzetben. Nem, azt, azt is szeretném hozzátenni, hogy teljesen igazság van abban, hogy Gulyás azt tette, amit, amit a kötelessége volt, de, de, de azért tegyük hozzá ennek a, tettek az értékelésekor a, a reális kontextust. Tehát, hogy ez nem, nem szokás azt tenni a politikában, amit normális emberek megtesznek. Nem tudom, figyelj, figyelj, Gábor, jó beszél, nem tudom, hogy mi szokás. Benne alapvetően az merült fel, hogy Orbán Viktor miért nem hívta föl, Tóbiás Őzsefet, hogy felhívta Kis Lászlót. És most azt kérdezed, hogy összekeverek hetet haval, akkor azt mondom neked, hogy ahogy nem kellett volna Kislászlót felhívni Orbán Viktort, ezen az alapon ugyanúgy felhívhatta volna Tóbiás Józsefet, hogy azt mondhatta volna neki, hogy ez egy érdemtelen dolog, független attól, hogy aztán az, hogy hogyan hívta föl Kislászlót Orbán Viktor, az is valami olyan hagymázas közegbe került ebben az országban, hogy az embernek, tehát csak-csak nézni tudod. Világos, én is volna volnád tudnék mondani, a megtörténtben én látom azt, amit, amit érdemes elismerni és visszajelezni. Érez, érezd azt a politikus, hogyha néha úgy is hogy mint egy ember, akkor van, aki azt értékeli, és az egy tömeget is képez esetleg. Olyan mértékben tűnnek, manipuláltnak az emberek, számra teljesen indokolatlanokból, hogy harmadik-negyedik reakciót mutatnak, miközben hiányzik az első, vagy semmilyen reakciót nem mutatnak. És egy történetet el kell, hogy névtelenül, Tegnap két politikai jelenlábas. tehát egy bizonyos közegben két politikai ellenlábas talált meg engem a műsoromat követően, akik egyébként mind a ketten hallgatnak engem, egymástól természetesen egymástól függetlenül. Mind a ketten azt jelezték, hogy ne szomorodjak el, és miután mind a kettőjükkel hosszan és több alkalommal beszélgettem, mind a kettőjüknek elmondtam beleértve a beszélgetést itt és most hagyjuk abba, hogy a politikai ellenlábas két ember volt, aki így viselkezett, az egyik és a politikai ellenlábasa, a másik és a politikai ellenlábasa, és csak egy pillanatig hallottam a reakciókat, ami, ami nagyjából az volt, hogy hűm. Tehát az, hogy én itt egy Szent Lajos Király higgyán közlekedem, de közben akaratla hidakat építek, amire Pokorni Zoltán durván tíz évvel ezelőtt azt mondta, hogy János Kán, nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy nekünk erre szükség van, ezt én akkor is építem, hogyha egyébként erre semmi szükség nincs. Néha az Isten fogja a kezemet, a szó fizikai értelmében. Amikor ez tegnap bekövetkezett, nem akartam hinni a fülemnek. Se a szememnek. Tehát én azt látom, hogy lent valahol a legmélyben minden rendben van, csak mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a mélyen is maradjon, és ne kerüljön a felszére. Mm. Tiéd a végszó. Tessék. Tiéd a végszó. Nem tudom, jó, jó végszó, végszót mondani, örülök neki, hogy itt hogy tudtunk erről beszélni normális angolan. Köszönöm szépen, önök Filipov Gábort hallottak. És most közéleti háttérmagazin főszerkesztő Fiala János. Tulajdonképpen végső elkeseredésemben hívtál a föl, semmi jelentősége nincs. Tehát biztos ismered azt az effektet, amikor valami nem úgy alakul, és akkor ezt elmeséled valakinek, ami által nem lesz könnyebb. De legalább valami megértésre próbálsz találni, és én nagyjából most ezt teszem, Elmondom neked, hogy miért. Elolvastam a hvg.hu írását, és teljesen felháborodtam rajta. De ez még csak az eleje. Ugye, ez összefoglalja a cikket, hogy a 888.hu rába témált egy olyan netes oldalról vett a fotókat, amely ismert magyar nők akcépeit, a nevét nem a szerzi, jó kis öreg szoci retro pornót rába témált maszturbációs segédeszköznek nevezte. Velek a cikkbe Tóbiás Józsefet és rábe a ez is a ez ezért visszafoglalva a hvg.hu-ban. Kiderül ez alapján, amit én észre vettem, hogy a 888.hu egy dolgot módosított a cikken, képzeld el, megváltoztatták a címét. Megragadták a szarvaközt a tőnyét, nem? Hihetetlen, Tehát megváltoztatták az írás címét. A 888.hu húzása miatt rengetegen felháborodtak. Figyelj Gábor! Az a HVG, amelyik azt írja, hogy 88, 8888.hu húzása erre a cikre, az nem az én világom. <tos> És nem mondd azt, hogy finnyás vagyok. Finnyás vagyok. Nem, nem, nem. Szerintem ebben, ebben kivételesen mi nagyon egy platformon vagyunk ebben a kérdésben. Kész. Itt tehát a HVG.hu nagyjából a 888.hu színvonalán más apropóból. Olyannyira, hogy a jobb oldalon szinte mindenki azt hangoztatta, hogy az értelmetlen írásabb művel átlépték az jóizlés határát. Most pedig eljutottunk arra a pontra, ahol ténybelleg nem stimmel. Jobb oldalon szinte mindenki azt hangoztatta. Ki az a mindenki? Megszólalt két ember, és ezt a két embert felszorozza a hábit. Tudod, hogy ez miről szól? Arról szól, hogy ma olyan ritkán fordul elő, hogy valaki a jobb oldalon kritikát, önkritikát gyakorol. Egyébként nincs önkritika, mert hogyha ezt csinálja a gírfodor, amiatt a Gulyásnak nem kell elnézést kérnie, tudod? Amiatt annak kell elnézést kérnie, aki ennek az egész konglomerátumnak a közelében van. Gulyás Gergely nem tartozik ezek közé. De visszatérve arról, amiről beszélünk, megszólalt Dajcs Tamás, ezt őt idézik, ő egyáltalán nem a lényeget érinti, egyedül Gulyás Gergely szólal meg, Rétvári Bencét megpróbálják elkapni az ATV-ben, ami egyébként egy jellemző dolog. Valami történik a Filipovval, de a Filipov nem már rendelkezésre, meghívnak engem, hogy mondjak valamit a Filipovról, mire azt mondanám, hogy ne haragudjanak, hívják meg a Filippovot, majd ő beszél. Nem, és a 888.hu ebbe is belemegy. Azt mondja a jobb oldalon szinte mindenki azt hangoztatta. Ki az a mindenki, Gábor? Hogyha az ördögévége akarnék lenni, akkor még felsorolhatnék néhány nevet, mert többen is hozzászóltak a... Mondja, mondja a Hát olyan akinek a nevét most itt pozitív kontextusban egyébként nem említeném, de hogyha magyar írlapot is olvasol, akkor, akkor láthattad, de... De egy de szóval erről, de, de, de bajja Zsolt ebben az, ebben az egészben nem egy tótum faktum, nem egy etfasz. Ez, ezért nem akartam a nevét külön említeni. Én azt gondolom, hogy Megszólalhatnak még tizen. De azt gondold el, Gábor, azt írja a HVG, hogy a cikk a több vezető fizetes, fideszes politikus kritizálta. sőt, még Bayer Zsolt is elítélte az írás miatt. Figyelj, ez körülbelül, hát figyelj, figyelj, te, te, Gábor, te figyelj, hát de a Bayer Zsolt is elítélte, fú, fú, fú, fú, hát akkor ezük van, nagyon komoly. Hát ki a föt érdekel az, hogy a Bayer Zsolt kitítél el, és kitől, mére esik hasra a HVG? Erre próbáltam utalni, de akkor jobban összefoglattva a dolgot, mint ahogy én tudtam volna. Nyilván nem neki kellene, és hogy persze bárki itt el, ahogy szeretné. Szerintem nagyjából ugyanazokat a talításokat várjuk, amik viszont elmaradt. Jö, de Gábor tökéletes értékzavar. Tehát ha baj el Zsolt elítéli, akkor miértől teljesen el vagyunk halva. Tehát fú, te, ez már majdnem jó. Ha látunk valami veszekedést a jobb oldal, ez a mi érdekünket szolgálja. Nem is értem. Jó, menjünk tovább. Azt írja, hogy senkinek sincs joga ilyen durván belegázolni valaki magánéletében, még akkor sem, ha az illető politikus. Akkor idézik Gulyás Gergelyt. Most nem teszem. Dejstamás néppárti Európa Parlament, őt is megkerestem, még tegnap előtt nem válaszolt. Ő a következőket írta Gábor. Tóbiás politikusnak gyönyörű a felesége. Pont. A 888.hu sok a mikropöcseikkel rárántani se tudnak. Pont. Rába tíme a fotóira. Ennyi. Pont. Ennyi. Figyelj, ha ez egy. Kiállás túbiás mellett én lemondanék róla. Ez körülbelül az a graffiti, amikor te valamit fölírsz, én meg ráírok, és ha harmadik meg azt mondja, hogy Jézus már érzik, mennyi ráíró idejük van. De hogyha ez például kiállásnak tekinti a hvg.hu, hát tudják mit? Majd ha fuldokolnak a vízben, akkor ha ez kiállás, akkor szerintem hát, majd a gyászrovatban olvasok róluk. Jó, ha 7 évig sok sokszor el lehetne még mondani ebben az időben. Nekem pont ezzel a cikkel annyi bajom nem volt, mint neked, akkor már inkább szóli Józsefnek a reakciója. Eljutunk oda, eljutunk oda. figyelj, neked lehet, hogy nem voltak ilyen gondjaid, nekem vannak. Géfodor, Gábor vasárnap este röviden a cikre a felháborodásra, és akkor megírja, hogy mi a konzervatív újságírás. Balz volt a magyar Hill a és viszont éppen emiatt oktatta ki a századvéges vezetőt és főszerkesztő arról, hogy mi a konzervatív újságírás, már nehogy a konzervatív újságíráse e egyébként a bajás. Zsolt legyen. Erről van szó. De itt különböző olyan szerepeket oszt ki a HVG, hogy az ember csak néz. Beleértve, Gábor, hogy én minden szereplővel előtte akartam volna beszélni. Tudod? Tehát én azt gondolnám, hogy Bajer Zsolt és Géfadar Gábor vannak olyan viszonylag, hogy ő fölhívják egymást. Tehát ebben az egészben az a legszebb, hogy van egy ilyen földfeletti közlekedés, miközben a földalatti közlekedésről nem tudunk semmit, pedig annak nagyobb jelentősége volna. Hát egyszer majd lehet, hogy kiderül. Szabó Time az ellenzéki PM társelnöke utolsó senkielzinak nevezte, Szabó time számtal olyan nagyon sok félrenyúlását nem tapasztaltam az elmúlt időben, ez tökéletesen. Tehát ezt ez, ez, ettől megúvhatott volna. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára az atv Start tartci műsorában, tehát nem a, a Mészáros vagy nem a, a Kámárolgánál, azt mondta, nem olvasta végig a cikket, csak beleolvasott. Ha nem is hánytam el magam, az embernek nincs kedve ilyet olvasni. Fogalmazott, őt leginkább az emberi méltóságot sértő jelzők bántották, amit minden újságírónak be kell tartani. Arra a kérdésre, hogy lesz-e bármi következmény az ügynek, az államtitkár azt válaszolta, biztosan lesz, hiszen Tóvé és József pertintított. A többit meglátjuk, jelezte. Beleértve, tudod, hogy azért én, engem egy párszor már meg akartak ölni itt a médiában. Én azt tudom neked mondani, én a túlélő, a többszörös túlélő. Ezeket a történeteket alapvetően ott kell megbívni, ahol létrejöttek, nem bíróságon. Tóbiás József kedden rövid Facebookos bejegyzésében közölte, hogy 888.2 cikke miatt megtett a jogi lépéseket, köszönetet mondott a feléjük áradó és a Facebook. Ami pedig a legszebb Gábor, hogy hallottam a hírekben egyébként, is késésben voltam, megvettem a magyar időket, amely képzelt, de most készített egy interjút Tóbiás józsef -fel. És ő rendelkezésre állt egyébként annak a Losoncik Katának, aki a célpontnak volt egy. Hát most itt hadd ne mondjam, hogy miért. Végig, tehát az egész cikk, a különböző dolgok, Kovás Lászlótól kezdve, a legvégén pedig annyi van, nem mehetünk el az öntés családját lejárató írás de úgyhogy egyébként a többi kérdésben mind van valami kommentár. Milyen lépéseket tett a 880 80 szemben? Először is nagyon sokat jelentett, és akkor a Tóbiás ugyanazt, amit leírt a Facebookon, és itt elköszöntem Tóbiás Józseftől. Úgy is, mint ember, és úgy is, mint az MSP elnöke. Nálam a ládában van. Figyelj, ugyanaz a történet, és most leviszem a hangsúlyt hírek után szívesen visszajövök, Hát most van idő még, de utána visszajulnak. Ugyanaz, mint a hosszú katinka, meg az überügy, ami legalábbis a Kejfelcsit illeti egy-egy elemlámpa egy konkrét ügy kapcsán bevilágítok az ágyalá, és olyan dolgok esnek, vagy találok ott, hogy szövemszám eláll. Tehát én, aki az elején Túbias józsef józsefbe akartam és családjával kifejezni a szolidaritásomat, maharába tíme lennék futva menekülnék ettől a és gratulálok a magyar időknek. És gratulálok Tóbiás Józsefnek a rendelkezésre Gratulálok. Jó, akkor nem említsük most ennek a politikai dimenzióját, hogy politikusként hogyan szerepelt le Tóbiás József ezzel kapcsolatban és a helyzetfelismeréssel milyen bizonyítványt kapott. Nagyjából, nagyjából egész évben egyetértek mindaz, amit elmondtál. Nehez is hozzá tenni. Bármit, Mondom, az, hogy a HVG összegyűjtött ezeket a reakciókat, lehet, hogy ezzel nagyon fogunk vitatkozni, de nálam annyira nem vertek ki a biztosítékot. Bár a cikkből nekem hiányzott uh, valami arról, hogy hány kormányzati hirdetés is szerepelt még a 88 de, de az egész a visszhangja az összességében szerintem tragikus. És nem tudom, én azt vizsgálom, hogy velem van-e a probléma, hogy hogy ennyire más még reakciók. Figyelj, nem tudom, hogy van-e veled probléma, a hallgatói úgy hallgatnak, mint, nem tudom, nyuszi a fűben. Néhányan azt mondják, hogy egyetértenek velem, holott én, figyelj, nem tudom. Tehát érted, hogyha én megfognám a tenődnek a fenekét, akkor lehetséges, hogy nem komilfó, de ha kapnék tőled egy akkora pufont, hogy a szemüvegem elröpülne száz méterre, én azon nem nagyon csodálkozhatnék. Aztán utóla megbeszélhetnénk, mert mehetnénk bíróságra, de valószínűleg egy pofontól nem szenvednék el nyolc napon túl egy gyógyuló sérülést. Hát attól szép, hogy hogy kapod. Hát a rendes pofon, akkor nem. el nem szoktak pofont. Az is ugyanaz. Tehát ez egész valami, tehát hogy a kocsmában nagyobb rend van, hogy a galerik nagyobb rendet tartanak, mint ez az értelmiségi szféra, hányok tőlük, undorodom tőlük, nem tudom kitől hányok jobban, a Tóbiástól vagy a Losanci Katától. Hát neked az ez a kérdés Nem szeretnék az ATV-be beülni, nincs az az Isten, nincs az a német, Sándor, én az atv -be. Nem csak az, arra próbáltam utálni, hogy azért legalább riporter oldalról megjelent a, a hányás, mint megfelelő reakció felvető. De, nem, de én nem akartam hányni, figyelj, én riportokat akartam készíteni, küldtem interjúkérést Tóbiás Józsefnek, Baja Ferencnek, Dajcs Tamásnak, Gulyás Gergelynek, kinek kellett volna még? Géfodor Gábornak. A G. Fodor Gábor az egy külön eset. A mindezen politikusok részéről szerintem itt arról van szó, hogy gyakorlatilag írásba adták azt, hogy hogyan gondolkodnak a politikáról, a politikai számításról, és valami teljes, teljes félreértés van. Há, beleértve, hogy egyébként én küldök neked egy gyásztáviratot, egyébként, hogyha valakit meghal, de egyébként nem gondolnám azt, hogy veled kéne szomorkodnom, mert megadom a módját, de egyébként az egészet nem gondolom komolyan. Ez egy olyan szituáció, ahol úgy állunk ki a másik mellett, és nem politika, csak azért, mert egy közegbe tartozunk. Elfelejtjük azt, hogy szocialista. De nincs itt ilyen. Semmi sem. Szarva. De még egyszer mondom, én a legelső dolgom az volt, hogy interjúalanyokat alanyokat kerestem. Én nem publicisztikát akartam írni. És ezt a történetet nehogy már izé, a Bajer izé... Kilométerkövel jövezzék. Ki? Jö? meg kilométerkö. Nem egy bizonyítási pont. És figyelj, de milyen dolog ez a magyar idők? Hát milyen zseniális! És közben itt van egy fotóróla a Havran, Zoltán aláírva négy évre szóló program végrehajtását vállaltam, ezért júniusban újra indulok az elnöki posztért. A szín pedig Tóbiás József az mszp nem foglalkozik Gyurcsány Ferenc nyilatkozataival. Alatta nem kell, hogy szeressenek, csak hajtsák végre, amit kérek. Ennyi. Hülyét csinált belőle a magyar idők. Igen. Tökéletes illusziáció volt annak, hogy hogyan lehet működtetni egy ilyen ellenzékkel egy ilyen rendszert. Nő, de ahhoz, hogy valakiből hülyét csináljanak, ahhoz azért alkalmasnak kell lenni. Ez, én mondjuk, hogyha óbjásos, a Tobias most a lenne nyilatkozni erről szerintem kevésbé fontos kérdés, nem politikai kérdésről, engem azért az is érdekelne, hogy ne, nem tudom most talában annyira átnyálni az egész sajtót, mint uh, amikor a jelenzőként dolgoztam, de úgy láttam, hogy a magyar időkfolyás olyan orjánul, amelyiknek meg sikerült megszólaltatni megszóláltatni a Facebook-bejegyzése után. Tehát megkérdeznél azért ott a politikusi motivációkat, hogy, hogy ő miért gondoltam a félelem, méri a kezelése az ügynek. Már a politikai viszonylatokról beszélünk, hogy vetületekről. Azt így, így szív-szíván nézze, ötletei, mit tennék, ha az én családomról lenne szó, de az mind bűncselekmény kategória. Hogyha ah, ezt a mondatot elmondja, például az érintett fél, az már egy kicsivel megnyugtatok talán. Borzasztónak találom, borzasztónak. És az emberek reakció itt is borzasztónak találom. Azt hiszem, hogy mintha nem idézted volna, én olvastam ezt a Magyar Idők interjút még viszonylag korábban, amikor megjelent, hogy, hogy, ez, hogy ott, ott megkategorizálja ezt az ügyet, hogy ez nem politikai, ezzel nem akar foglalkozni, az emberek ügyeivel és politikával akar foglalkozni. Tehát, hogy ami egyrészt nem igaz, tehát megint csak egy rossz helyzet felismar is. Maris. Figyelj, ebben a szöveg az először is nagyon sokat jelentett az a szolidaritás őzön, amelyben részesülte, nagyon köszönöm. Azt is, hogy tiszteletben tartották a családomat, sem most, sem később nem kívánul nyilatkozni az ügyről, amelynek innen már a jog asztalán kell eldőlnie. Nincs politikait. ez róla. Utána, akkor a Facebook bejegésben tette hozzá a végén, hogy ő, ő az emberek problémáival akar foglalkozni. Igen, igen, ezt mondja, igen, igen, igen. Igen, igen, igen, igen. tehát hogy, hogy az valamilyen képet arról, hogy hogyan nyugtatja meg magát ebben az ügyben, miért nem kell vele foglalkozni. Én talán is ez azért ezt a megdöbbentődnek az egészen. mert Bajás nem érdekel, de valami szintén Tóbiás Józsefem most egy kicsit akkor néztem, mint a 880-80, amikor olvastam az előtti cikket. Igen, hát neked, hogy mit mondott, ugye azt mondta Tóbiás József, hogy keresem. Kívülről még nem tudom, szerintem azért azt el fogom kerülni. Egy egyeztésről elmondottam, amit gyakran elmondanak az emberek foglalkozására. Azt mondta, a családomról megjelent cikkel kapcsolatos jogi lépéseket megtettem. Az ügy ezzel oda került, ahova való, a jog asztalára. Nagyon nagy köszönettel találszom a felénk áradó szolidaritás özenért, a továbbiakban azonban csak a politikával kívánok uh -huh. foglalkozni, mert az emberek sorsa nem tűr halasztást. Tehát az emberek sorsa nem tűr halasztást, ez viszont igen. Vagy legalábbis a jog kerül. De figyelj, hogy a bíróság legyen az, amely az ember önérzetét visszaadja, hát vannak szituációk, amire a bíróság valós valamire nem. Abszolút, hogy értek. Borzasztó. Borzasztó. Gyógyulást a hozzátartozódnak. Köszönöm, általában. Szia. Szervus. Filipov gábor